Вам треба менше, ніж ви думаєте. Вам справді потрібні 10 працівників? Чи двох трьох поки досить? Вам справді потрібно 500 тисяч доларів? Чи наразі буде достатньо 50 тисяч? Або навіть 5 тисяч? Вам справді треба 6 місяців? Чи ви зможете щось зробити за 2? Вам справді потрібен великий власний офіс? Чи ви готові якийсь час винаймати офіс спільно з іншою фірмою? Або взагалі працювати вдома? Вам справді потрібен склад? Чи краще орендувати невелике приміщення для складування товару, або використовувати свій гараж чи підвал, або взагалі перекласти цю роботу на підрядника? Вам справді треба проплачувати рекламу і не мати піар-агентство? Чи варто пошукати інші способи бути поміченими? Вам справді треба будувати власну фабрику? Чи ви можете доручити виробництво вашого продукту підрядникові? Вам справді потрібен бухгалтер? Чи ви здатні вести звітність самостійно, використовуючи програмне забезпечення для фінансового обліку? Вам справді потрібен IT-відділ, чи доцільніше укласти договір на обслуговування з якоюсь IT-фірмою? Вам справді потрібна штатна одиниця з повною зайнятістю для інформаційної підтримки? Чи ви спроможні самостійно обробляти запити, що надходять? Вам справді треба відкривати власний магазин? Чи ви можете продавати свої товари онлайн? Вам справді потрібні понтові візитні картки, фірмові бланки та брошури? Чи можна обійтися без цього-цього? Ви вже зрозуміли, що ми хочемо сказати. Можливо, із часом у вашого бізнесу виникне потреба у більш витратному, представницькому стилі існування. Але не зараз. Немає нічого поганого в тому, аби бути ощадливими. Коли ми запускали свій перший продукт, то берегли кожний цен. Ми не мали власного офісу. Орендували приміщення спільно з іншою фірмою. Замість купи серверів у нас був тільки один. Ми надавали реклами. Ми пропагували себе, розповідаючи про свій досвід онлайн. Ми не наймали окремого працівника, або він відповідав на електронні листи клієнтів. Засновник компанії займався цим власноруч. І все у нас склалося при чудово. Знамениті кампанії завжди починають у гаражах, і ваша теж так може.